Basme în limba română. Înțelepciune și noroc. A fost odată ca niciodată, într-o după-amiază plăcută de vară, îngerul înțelepciunii pe nume Wiz stătea într-un parc citind din cartea cunoștințelor. dintr o dată, în fața lui a apărut îngerul norocului pe nume Lucky. Salutare, prietene, ce faci? Îmi completam cunoștințele și înțelepciunea cu mai multe... Uh, cunoștințe Wow! Ce plictisitor sună! Ei bine, pentru unii e plictisitor, pentru alții e încântător În acest uriaș univers al timpului și al spațiului, ființele sunt... Bine! Ajunge până aici! Avem o misiune! Șeful vrea să ne ocupăm noi! O misiune? Da! Haide! Îți voi explica eu pe drum! Wiz a aprobat din cap și Luca a pognit din degete Dintr-o dată cei doi au dispărut Wow, Lucul ăsta e minunat! Da, arată sublim Arată cum? A, păi vreau să spun... Mm, nu contează! Ai înțeles tot ce ți-am zis pe drum până acum? Da, prințesa Salena n-a scos niciun cuvânt în ultimii trei ani Și noi trebuie să o facem să vorbească Te oprit! -te. Nu e nevoie să ne ascundem Nu ne poate vedea a, Știam, am glumit Prințesa Selena a trecut cu servitoarele pe lângă ei Wiz era vrăjit Da, e frumoasă Acum concentrează-te Căci asta e doar o parte din misiune Ce? Mai e și altă parte? Luchi a pocnit iar din degete Și cei doi au dispărut din nou Într-o secundă, cei doi au apărut lângă o casă mică Unde un tânăr își uda florile Numele lui e Happy, dar nu e bucuros absolut deloc Așa Trebuie să o face pe prințesă să vorbească cu ajutorul lui Și apoi să se căsătorească cu el Asta e misiunea? Da De ce? De ce ar vrea șeful să facă așa ceva? Nu înțeleg, adică nu are sens Adică soarta? Nu, adică destinul, îngerul, îngerul destinului. No? Ce a făcut? Vezi tu, într-o zi, după ce a scris soarta lui Happy, a hotărât să tragă un pui de so. Nu știa că micul ei hamster se va duce și va mânca pagina scrisă. Iar soarta lui Happy va fi pierdută pe veci. Și ce treabă are asta cu Selena? Bine, pe cealaltă parte a paginii era scrisă soarta Selenei oh! Da, de asta ambii se simt foarte neferici Destinul nu știe ce trebuie să facă Și după cum știi, fiecare ființă din lume are o pagină în carte Așa că... Deci, acum că paginile lor nu mai există, șeful s-a implicat Vrea ca viețile lor să se întrepătrundă ca să le păcetluiască sorțile Bingo! Deci, care e planul? După amiază, când Happy se duce la piață ca să-și vândă florile, îi vei intra în minte și îl vei duce direct la palatul regelui Dacă pastici încearcă să-l oprească, știi ce ai de făcut Cum îndrăzniți să mă opriți să intru în palat? Am la mine florile cuvântate de la izvorul Hana Aceste flori o vor face pe prințesă să vorbească din nou Și după ce vei fi păcălit pasnicii, te vei duce direct la curtea regelui Unde el va fi cu miniștrii săi Salutări, o majestate mărețului regat Montana Am venit să o fac pe prințesă să vorbească iar cu ajutorul acestor flori roșii! Serios? Poți face asta? Da, maestatea voastră! Nu îmi da speranțe false, străinule! De când a murit mama ei, fica mea n-a mai vorbit! Se pare că șocul emoțional a făcut-o să nu mai poată vorbi! Nici un pusnic și niciun doctor din lume n-au putut să o facă să vorbească! Cum vor reuși florile tale să facă ce n-au reușit cei mai mari bărbați și cele mai mari femei din regat? Dați-mi o șansă! Nu vă voi dezamăgi, să știți! Și dacă nu reușești... Aici începe jocul! Au! Ai mâini puternice! Totul a decurs conform planurilor lui Lucky și Wiz și în sfârșit Happy era palat. Maiestate, dacă nu reușesc, puteți să mă pedepsiți cum doriți! Dar dacă reușesc, aș dori să-i cer mâna prințesei. Bineînțeles, dacă dorește și ea să mă ia de soț Regele s-a gândit puțin, apoi a aprobat Soldații l-au dus pe Happy la camera prințesei, unde ea stătea lângă fereastră cu câinele în brațe Vă mulțumesc, domnilor! Așteptați dacă aveți dorința afară, nu va dura mult Soldații au ieșit din cameră Prințesa Selena s-a uitat la Happy, dar n-a zis nimic Dar câinele ei a alătrat Happy s-a dus spre prințesă și a făcut o plecăciune. Îmi permiți, maiestate? Prințesa i-a dat câinele lui Happy. Oh, ce adorabil ești! Am venit tocmai din Farja ca să te întâlnesc, câine magic! Acum, prințesa era nedumerită. Mă numesc Happy, iar Marele Sfânt din Namges... Mi-a zis că îmi vei dezvălui soarta. Spune-mi, câine magic Spune-mi ce mi se va întâmpla Cu cine mă voi căsători? Câți copii voi avea? Spune-mi, te rog! Buzele selenei au început să tremure Și a izbucnit enervată. Oprește-te! Nu poate vorbi, e doar un câine Da, dar tu poți Atunci, ochii prințesei s-au umplut de lacrimi cât și-a dat seama că a vorbit după ani întregi Prințesa a vorbit în sfârșit! Ura! Veștile că prințesa a vorbit au ajuns imediat și la rege. Acesta era încântat! Bă, fetița mea a vorbit! Vreau să o văd imediat! Că regele a ajuns în camera prințesei, i-a găsit pe aceasta și pe Happy kikotin râzând și vorbind! <laughs> Serios? Și apoi... Asta l-a supărat pe rege, că și-a amintit condiția lui Happy Dar regele nu avea de gând să lase pe cineva cu statutul lui Happy să se găsătorească cu fica sa Imediat s-a gândit la un plat și a plecat Mai târziu, când Happy s-a întors la curte ca să vorbească cu regele, acesta a fost îl ținut de pasnici Ce? Ce se petrece? Știu că ai făcut-o pe fica mea să vorbească Dar nu te lasă de căsătorești cu ea în niciun caz În niciun caz Dar mi-ați promis? Cuvântul regelui nu valorează nimic? Cum îndrăznești să vorbești așa cu regele? să dați, luați-l pe amărutul ăsta nepoliticos și închideți-l, vă rog Ce? Nu! Apoi, dintr-o dată, apărul Luchii Ce a fost tot de mine? Ok, acum e momentul să fiu în locul meu. Da, te rog! Loki a făcut cu ochiul și cei doi au schimbat locurile. Wiz a ieșit și a zis. Mult noroc! Mulțumesc! Fii atent! Pasticii erau nedumeriți. Cu cine vorbește? A -a. Atunci, prințesa Selena a venit în grabă. Tată, E una! Ce? Ce se petrece? De ce n-au luat pe Happy? Tată! Atunci, ochii regelui s-au umplut de lacrimi Aștept de ani buni să-mi zici, tată, iar, draga mea! Vină aici, fetița mea! Îmbrățișează-l pe tatăl tău! Prințesa Selena s-a dus la tatăl ei și l-a îmbrățișat Dar, tată, de ce e Happy? Regele i-a explicat Selenei condiția lui Happy Știu că i-am dat cuvântul meu, dar e un om simplu și... Dar, tată, îmi place de el! Nu știu de ne vom căsători, dar aș vrea să-l cunosc mai bine! Atunci, Happy a zâmbit Dar cum? Eliberează-l, tată, căci oamenii vor ști că nu ți-ai ținut cuvântul Nu te vor aprecia! Regele a aprobat ai dreptate, dar chiar îți place de el? Da! Selena s-a întors spre Happy și a zis Îmi place Happy! Vrei să ne cunoaște mai bine? Happy a aprobat și Selena a zâmbit Bun, soldați, eliberați-l, vă rog Iar tu, domnule, Happy, nu știu ce faci, dar să știi că eu îmi iubesc mult fica Muncește din greu ca să-i o viață bună, clar? Da, maestatea voastră! Prin urmare, Happy avea un scop în viață, iar Prințesa Selena un motiv să trăiască. Când Happy s-a întors acasă, era atât de fericit încât a decis să tragă un pui de somn. Atunci a ieșit Lucky. Ei bine, trebuie să-l facem să creadă că el a făcut totul, să nu cumva să afle de noi. Și-au îndreptat degetele spre Happy și au apărut niște steluțe strălucitoare care i-au atins fruntea Am terminat! Să mergem să-i zicem șefului! Da, hai să mergem! Apropo, ne-am descurcat minunat! Am demonstrat că înțelepciunea și norocul fac pereche bună Wiz a zâmbit, apognit din degete și cei doi au dispărut Salutare, șefule! Am terminat misiunea! Bătrânul a deschis ochii și a zis... Bravo! Bravo! Voi doi ați făcut treabă bună! Mulțumim, șefule! Cred că ar trebui să o anunțăm și pe Destin! Da, da, așa să faceți! Și apoi bătrânul a închis ochii. Au ajuns la casa îngerului Destin. O, oh, bună! Ce faceți aici? Cei doi i-au explicat totul lui Destin, care s-a bucurat să afle că problema era rezolvată oh, Mulțumesc mult! Am fost de și uite ce s-a întâmplat! Stai liniștită, Destin! Acum e totul bine! Unde-i hamsterul ăla al tău? E pe aici, pe undeva oh, uite Vine aici, micuțule! E atât de drăguți! În vine!" Prin urmare, soarta lui Happy și Selena a fost pecetluită. Nu știm dacă s-au căsătorit și dacă au trăit fericiți până la adânși bătâneți, dar știm că acum Universul avea un plan pentru ei.